Richard al trailer de William Shakespeare, traducere de Ion Marin Sadoveanu, adaptare radiofonică de Gheorghe Ciprian. Inglitera, 1471. Sigur de apropierea morții fratelui său bolnav, regele Eduard, Gloucester urmărește acum îndepărtarea lui Clarence, celălalt frate, care i-ar putea fi piedec în drumul spre mult răvnită coroană regească. De ce? De ce n-am fost croit să mă pot împăuna în fața unei oglinzi îndrăgostite de mine? De ce sunt lipsit de această chemare pe care ți-o dă dragostea încât să pot roi în jurul unei nimfe? Am fost ursit de natura fățarnică să port un trup schilod, hâd, neisprăvit, și atât de ticălos mi-i încât la câine după mine, când trec schiopătând pe lângă ei. În vremurile acestea de pace, când toată lumea petrece, eu n-am altceva mai bun de făcut ca să-mi iau decât să-mi privesc umbra cum cade la soare și să mă tânguiesc de schilodenia mea. Hum. Am urzit unel tir cu încrâncite prorociri, cu scrisori și cu vise, spre a face pe rege să-l de moarte pe fratele nostru Clarence. Și dacă regele Eduard e tot atât de lesne crezător, pe cât sunt eu de șiret și de prefăcut, <gântu -i> Atunci, ziua de azi îl va vedea pe Clarence în lanțuri din pricina unei prorociri stricurate în urechile regelui, precum că un nume care începe cu litera G este numele pe care îl poartă călăul urmașilor lui Eduard. <truz> Da, fundați vă gânduri în adâncul meu, căci iată-l pe Clarence. Bună ziua, frate! Bună da, zi. ce înseamnă garda asta în armată care te însoțește? Majestatea sa Regele, îngrijorată de siguranța tronului său, s-a hotărât să mă trimite în Turcia. Oh! Și pentru care pricină? Pentru că mă numesc George. Ha! Dar pentru Dumnezeu, Milord, asta nu este vina voastră. Pe nașul vostru mai degrabă ar fi trebuit să-l în închisoare. Sau poate gândește majestatea sa că în turn te vei boteza din nou. Nu, no, dar pricina adevărată tot n-am aflat-o. Dacă nu e cu supărare Clarence, pot să știu și eu. Dar, Richard, când voi afla-o, căci până acum nu știu nimic lămurit. Din câte am auzit... S-ar părea că ar fi vorba despre prorociri și vise mm -hmm. Cărora regele le dă cărezare ah. Ar voi să șteargă chiar litera G din alfabet mm -hmm. Deoarece i-ar fi prezis un vrăjitor că un nume care începe cu G Va fi purtat de cel care îl va văduvi de tron oh. Și fiindcă numele meu George începe cu G cred că eu voi fi acela din pricina asta, majestatea sa, mă trimite în închisoare Iată ce înseamnă să se lasă dus bărbatul de femeie Cum? Căci nu regele te trimite azi la turn, Clarence Ci soția lui, Elisabeta Cum? Ea este aceea care îl îndeamnă la fapte nelejuite Nu tot din ordinul ei a fost închis Lord Hastings Căruia abia azi s-a dat drumul din turn Nu mai suntem în siguranță, Clarence nu mai suntem în siguranță. Pe Dumnezeu, am ajuns să cred și eu la fel. Hm. Știi ce trebuie să faci ca să-i fie regelui pe plac? Trebuie să te amesteci printre slugile reginii și să-i porți livreaua. Ceriertare iertare voastre, dar majestatea sa mi-a ordonat să nu dau voie nimănui să vorbească în taină cu fratele vostru. Adevărat? Atunci, senioria voastră, vreun să ia bine seama la cele ce rostim, Căci nu este nicio trădare în aceste vorbe prietene. Spuneam că regele, frate de deopotrivă și lui Clarence și mie, E înțelept și plin de virtuți, Că nobila lui regină la vârsta ei Este încă chipeșe, grațioasă și de fel pizmașe. Spuneam că toate neamurile reginei Sunt niște gentilomi perfecti. Și spui, prietene, toate astea nu sunt adevărate. Rob pe înălțimea voastră să binevoiască a nu mai vorbi fratelui vostru. Da, suntem supuși regine și trebuie prin urmare să-i dăm ascultare. Cu bine, frate. Cu bine. Mă duc la reger. Și orice însărcinare vrei să-mi dai, o voi îndeplini. Numai să te pot vedea liber. Până atunci, află că loviturile date unui frate mă îndurerează mai mult decât să ai putea închipui. Știu, știu, frate, știu că loviturile pe care le primesc ne dor pe amândoi. Cu atât da. mai mult, cu cât vin de la fratele nostru. Da, da. Cu bine, Clarence, te voi scăpa chiar de va trebui să intru eu în locul tău. Până atunci, răbdare... Vrând nevrând, va trebui să am. Cu bine... Practic. Cu bine, Clarence. <laughs> Du-te, Nătângule! Du-te, Credulule! Du-te pe calea de pe care nu te vei mai întoarce niciodată! Atât îmi ești de drag, încât în curând îți voi trimite sufletul la cer, dacă cei de sus vor voi să primească darul acesta din mâinile mele. Ne deștuiesc că regele nu va mai duce mult. Totuși, el nu trebuie să moară până ce Clarence nu va fi trimis pe lumea cealaltă. După aceea, poate să-l cheme Dumnezeu în împărăția lui și pe regele Eduard, să-mi lasă și mie lumea să mă rotesc prin ea. Atunci, voi lua de soție pe Lady Ana. Mm. <laughs> Se va putea oare după ce i-am omucit tatăl și bărbatul? Se va putea, pentru că drumul cel mai scurt ca să-i fiu pe plac târfi, este să-i devin eu însumi și soț și tată. Da' iată că vând iar pielea ursului din pădure. Clarence respiră încă, iar Eduard e în viață și domnește. Numai după ce nu vor mai fi nici unul, nici celălalt, voi vedea ce-mi rămâne de făcut. Oh, da ce văd? E chiar convoiul funerar al fostului suverani și în fruntea lui chiar le Puneți jos, puneți jos vretnica voastră, povară, de cumva, vrednicia acestui rege, Eric al vi mai poate încăpea într-un sicriu. Trup înghețat al unui rege sfânt, rămășițe pământește ale unui sânge regesc, fie-mi să chem sufletul tău să asculte jalea nefericitei Ana, soția fiului tău Eduard, Ucis și el mai înainte de aceeași mână care te-a răpus și pe tine. Blestemat fie cel ce te-a înjunghiat, blestemat fie cel care a avut inima să se fapta aceasta, blestemat să fie sângele care a vărsat sângele tău, urgia nemiloasă să lovească pe Mișelul care prin moartea ta ne-a aruncat în atâta durere. De va avea vreodată făptașul un copil să fie o iasmă, o lepădătură. De va avea vreodată o femeie să-i fie prin moartea lui mai năpraznică soarta decât a mea. Prin moartea tânărului meu soț și a ta. Haideți acum spre Cersei cu sfânta voastră povară. Stai! Voi, purtători a lăsați jos! Ce negru vrăjitor chemat aici pe acest diavol să se împotrivească cu cernicilor în date. Lăsați jos tuturor lor. Ori pe Sfântul Paul voi face un mort în cel care nu mă va asculta! Să nevoie, miloarți, să trecem psichriul! Nu ne rușinați! Asculți când poruncesc eu! Iați halebarda din pieptul meu! Cum? Tremurați și vă frică! Dar nu-i vina voastră! Voi sunteți muritori! Și moritorii nu-l pot privi pe diavol în față. Pie de aici, înspăimântătoare unei alte iadului. Numai trupul lui a fost sub puterea ta. Sufletul nu îl vei putea lua niciodată. Dulce, sfântă, fi milostivă și nu blestele. Ah, diavol a furisit. Dacă te mai desfată cumplitele tale fără de legi, privește pe unul dintre cei pe care ai măcelărit. Fulgeră-l, Doamne, pe ucigaș cu fulgerele tale. Sau deschide de pământ și înghită-l de viu în clipa aceasta? Nu cunoști, doamnă, datele nele Nu știi să răsplătești răul cu bine și să binecuvintezi pe cei ce te blestă? Ah, Mișelule, tu nu cunoști nicio lege, nici dumnezeiască, nici omenească. Chiar fiara cea mai sălbatică știe uneori ce e mila. Eu nu știu ce e mila și totuși nu sunt fiare. Ce minune când dracul spune adevărul. Minunea e mai mare când îngerul e atât de mânios. Îngăduiem Dumnezeiască într-o chiparea să mă dezvinovățesc cu deamănuntul de așa zisele mele fără de lege. Îngăduiem spurcată iasmă cu chip de bărbat să blestem, blestemata ta faptură. Nu ți-am omorât eu bărbatul. Atunci trăiești, Nu! El e mort, dar a fost răpus de mâna lui Eduard. Minți! Regina Margareta a văzut fume gând de sângele lui, pumnalul totul doresc, <gri> <gri> același pe care l-a îndreptat dată și asupra ei. Frații tăiți l-au smuls de mână. Ea <gri> cu limba ei înveninată, aruncat fără de legea lor, pe capul meu nevinovat. Pe regele acesta! Tu l-ai omorât." Fie și cum spui tu." Să fie și cum spun, înrici scârbos." Ah. Oh, era bun, da. blând și plin de virtute. Da, da, bun pentru a se înfățișa înaintea celui de sus, în împărăția căruia se află acum." Da, e în ceruri, unde tu nu vei pătrunde niciodată." Să-mi fie recunoscător că l-am ajutat să se înalți acolo." Eric era făcut mai mult pentru cer decât pentru pământ. Oh. Dar să-ți odată o dată, iubită Lidiana, cu vârtejul acesta mencitor al minților noastre și să luăm o cale mai așezată a vorbirii. Nu este oare pricina morții timpurii a acestor doi plantagene țării în și Edward, și Eduard, principe de Wells, tot atât de vinovată ca și făptuitor? Tu ai fost pricina și tot tu blestemată am făptuire. Frumusețea ta! A fost cauza acestor întâmplări, frumusețea ta care mă urmărea și în vis și care m-ar fi făcut să împrăștii moartea Nu mai să pot sta o oră măcar lângă tine. De te-aș crede, cu unghiile mi a sfâșia această frumusețe. Niciodată ochii mei n-ar putea îndura această priveliște. Cum înviorează soarele lumea, la fel mă înviorează frumusețea ta. E lumina și viața mea. Topească ți-se ziua noapte neagră, mm, iar viața moarte... Nu te ma singură, minunată făptură, căci tu ești și ziua și viața mea. Pieie din ochii mei! Ochii tăi m-au dus la pieire. Oh, De ce nu poți să te ucit cu privirea ochilor mei? Cât aș dori eu. Căci astfel s-ar sfârși cu mine și viața mea n-ar mai fi o lungă agonie. Ochii tăi îi fac pe miei să verse lacră mea mare și n-au cunoscut nici când ce-i mila. Nu m-am rugat niciodată nici de prieteni, nici de vrăjmași. Buzele mele nu știu să rostească cuvinte de mângâiere. Și iată că astăzi s-ar putea să te înduplec și iată că sufletul meu trufaș se frânge. Nu, nu, nu, nu-ți nu, nu -ți chinui buzele mușcându-le cu dispreț, căci le-au fost sortite să sărute, nu să alunge. Dacă inima ta răzbunătoare, nu poate ierta, iată, ia această spadă cu tăișurile ascuțite, împlânt-o în inima mea și fă să zboare sufletul care te îndumnezeiește. Întind pieptul gol loviturii ucigașe și îmi cer cu milință moartea în genunchi. Ține spada! Așa. Și acum nu mai sta pe gânduri. Eu l-am omorât pe regere, Eric. Atunci... Dar frumusețea ta m-am demnat să o fac. Oh. Eu l-am înjunghiat pe Eduard, fiul lui. Mizerabil! Dar îngerescul chip m-am pins să vărsesc. Oh. Ridică spada sau pe mine mă ridică? Ridică-te! Făptură, vicleană. Îți doresc moarte, dar nu vreau să-ți fiu eu călăul. Poruncește-mă atunci să mă omor și îndată o voi face. ți a mai spus odată. Erai însă în vrtejul mâniei. Poruncește-mă încă o dată. Și într-o clipă mâna asta care din dragoste pentru tine ți-a omorât dragostea Vă ucide tot de dragostea ta o dragoste mult mai credincioasă Și vei fi vinovată de moartea amândurora Aș vrea să pot citi adevărul în fundul sufletului tău Caută-l în cuvintele mele Mă tem că sunt prefăcute Atunci să nu mai crezi nimeni pe lumea asta Bine Ia-ți spada. spune că nu mai ești mânioasă pe mine. Asta o vei afla mai târziu. Potoare oare să nădăjduiesc? Orice om nădăjduiește. Oh. Ia-te rog, inelul acesta. A primi nu înseamnă a da. pune în deget. Așa, căci după cum inelul ăsta îți strânge degetul, la fel făptura ta mi-încătușează inima. Iar dacă sclavul tău mai poate dobândi încă o favoare de la mărinimia ta, atunci mă fericiști pentru totdeauna. Ce favoare? Să mă lași pe mine, să-l înmormântez pe rege. Cum? Pentru că eu am mai temeinice cuvinte să-l jelesc și să te duci îndată la curtea din Crosby. Iar după ce voi uda cu lacrimile mele lăcașul de veci, Voi veni și eu la crosbi mânat de dorul meu curat de a te vedea. Fii bună, Lady, și ascultă-mă rugămintea. Bine. Mă bucur că te văd pe calea ispășirii. Tresor și barkley Urmați-mă, vă rog. Mm, nu ți-ai rămas bun de la mine? Asta ar fi prea mult. Dar fiindcă ții atât, închipuieți că ți-aș fi spus, rămâi cu bine. Ridicați multul! care femei i s-a mai făcut vreodată curte în așa chip? Și care femeia a mai cedat la fel? A mea va fi, dar nu pentru mult timp. Hm. Cum? Eu, ucigașul soțului și al tatălui ei, s-o cuceresc chiar atunci când plângea și blestema? când avea alături mărturia urii, când conștiința și coșugul acela luptau împotriva mea, fără ca nimeni să-mi sprijine încercarea afară doar de diavolul din mine, <gălători> și totuși s-o <gălători> Să fiu uitat oare, pe soțul ei, bunul prinț Eduard, pe care acum trei luni, cu prins de mânie, l-am înjunghiat? Un gentil om mai blajin și mai din plin de ruit de natură nu se mai află pe tot întinsul pământului. Și acum ia să se uite la mine, care nu prețuiesc nici jumătate din jumătatea lui Eduard, la mine care scopătez și sunt atât de schilod. Pun rămâșac întregul mi-o regat pe o mizerabilă lăscaie, că tot timpul trebuie să mă fi înșelat asupra proprii mele făpturi. Pe viața mea, ia, s-o coate, deși eu nu pot să coti la fel, că n-aș fi de lepădat. <laughs> oglins! dați o mi oglins! Îmi voi tocmi o duzină de coitori să născocească haine care să-mi vină bine. De vreme ce am izbutit să-i fiu pe plac, trebuie să o fac să nu-și schimbe părerea. Da, mai întâi să-mi îngrop prietenul și-apoi să viu să cad la picioarele iubitii. Până ce voi găsi o oglindă, apare soare strălucitor, să-mi văd umbra pe drum când umblu. Ap În lumina tare a soarelui care a biruit umbra norilor, ochii ducelui de Gloucester capătă luciri de metal la gândul viitoarelor lui crime. Iuțindu-și mersul său beteal, se îndreaptă spre palatul regelui Edward al IV-lea. Aici, într-o cameră de taine, regina Elisabeta mărturisește fraților ei, baronii Rivers și Gray, spaima ce a cuprins-o de multă vreme. Liniștește-te, doamnă, fără îndoială că majestatea sa regele se va însănătoși în curând Nu cred, bunul meu, Rivers La fel îți spun și eu, regele își că recăpăta în curând voioșia lui de odinioară Nu cred, bunul meu, grei, iar dacă el moare, ce-i de făcut? Cerul ți-a dăruit un fiu care să-ți fie aproape când soțul te va părăsi Copilul e prea tânăr, iar anii minorității lui sunt lăsați în îngrijirea lui Richard Gloucester, Care, cum bine știți ne urește de moarte! Ne urește de moarte și pe mine și pe voi! E hotărât ca el să fie protector? Nu, nu s-a hotărât încă. Dar el va trebui să fie când regele nu va mai fi. Dar iată pe lor zi Buckingham și Stanley! Mă închine înălțimii voastre! Spuneți-mi! L-ați văzut azi pe regi? Vorbește, Stanley. Chiar acum ducele Buckingham și cu mine venim de la rege. Da. E vreo nadejdie de îmbunătățirea sănătății lui? Sunt semne bune, doamnă. El dorește să împace pace pe ducele de Gloucester cu frații Majestății voastre, oh. precum și pe frații voștri cu Lordul Hastings. Și îi va pofti pe toți în fața lui. De-e domnul să se sfârșească totul cu bine, dar nu cred că se va întâmpla astfel. No, sí, De-e Gloucester care strigă? Mm -hmm. Mă pune și asta nu voi răbda-o niciodată! Cine sunt aceia care se plâng regelui că mie m-am și că nu iubesc? Pe Sfântul Paul! Searbă de-l dragostea pentru înălțimea sa, dacă îi împuiază urechile cu asemenea născociri? Fiindcă nu știu să cânt în struna altora și să spun vorbe goale, să surâd tuturora, să lingușesc și să mă târâi, să mă gudur și să mă maimuțăresc, mă luați drept un brășmaș răzbunător? Oare nu mai poate trăi în lumea asta și un om întreg care nu se gândește la reele fără ca sufletul sau drept să nu fie răstălmăcii de maimuțe viclene îmbrăcate în mătăsuri? A cărui dintre cei de față se adresează înălțimea voastră. Ție, Lord Rivers, care n-ai nici cinste, nici omenie. Când te-am jignit eu pe tine? Când ți-am făcut eu ție vreun rău? Sau ție, Stanley, Lord. sau ție, sau oricăruia dintre voi? Regele nu mai poate o clipă să respire liniștit fără să nu-l turburați cu plângerile voastre nesăbuite. Ai înțeles rău, frate Gloster. Regele din propria lui voință, fără să fie rugat de cineva, ținând seama doar de ura pe care mi-o porți și mie și fraților mei, te-a chemat la el ca să afle temeiul și tale mm -mm. și să împace lucrurile. Lumea s-a făcut atât de rea încât vrăbii le-au ajuns să se ridice acolo unde vulturii nu îndrăznesc să se înalțe. De când atâția neciopliți au ajuns gentilomi, mulți gentilomi au ajuns neciopliți. Am înțeles. și norocul meu șalor mei. Facă cerul să nu am niciodată nevoie de tine. Deocamdată cerul a făcut să avem noi nevoie de tine, căci fratele meu Clarence îi spășește din pricina uneltirilor tale. Eu am căzut în disgrație, iar nobilimea e disprețuită în vreme ce în fiecare zi se împart titluri de noblețe unor sărăcii fără niciun ban în pungă. În jur pe viața Augustului Suveran care m-a ridicat pe tron alături de el, că n-am uneltit niciodată împotriva fratelui nostru Cleres. Cât împotrivă, am stăruit întotdeauna pentru el. ești în stare să te găduiești că nu tu ai pus la cale arestarea Lordului Hastings. De ce să nu fie în stare, mi-lord? nu ea. De ce să nu fie în stare, Lord Rivers? E în stare de mai mult decât să găduiască. E în stare să vă facă să dobândiți multe favoruri însemnate, să te găduiască apoi că v-au ocrotit și să pui totul pe seama strălucitelor voastre merite. De ce nu este ea în stare? E în stare... și de măriti și e în stare. Destul! Am îndurat prea mult, milord, necuvințele tale grosolane, amarnicele zbătăi de joc. Martor mi că voi face ca majestatea sa să afle toate acestea. Aș vrea mai degrabă să fiu o țărancă oarecare decât să dur ca regină astfel de umiliri. Înainte de a fi regină și înainte ca soțul tău să fie rege, eu eram calul lui de corvoadă în marile lui Urzel. Eram călăul trufașilor săi vrăjmași și cu răsplătitor al prietenilor lui. Pentru că să-i înregesc sângele, l-am vărsat pe-al meu. La fel și Clarence. Iar pentru că scumpul meu frate a luptat ca Eduard să dobândească coroana, drept răsplată, azi e pus în lanțuri și trimis la turn. De ce n-a vrut Dumnezeu ca inima mea să fie de piatră ca a lui Eduard și a lui Eduard ca a miloasă și plină de bunătate? Oh Dumnezeule, Dumnezeu! Reîntors în castelul său, ducele de Gloucester râde cu poftă de victimele perfidiei lui. Eu fac rău și tot eu mă vait și strig cât mă ia gura. Toate, fără de legile pe care le urzesc în taină, le trec asupra altora. Apoi oftez și răspund tuturor cu o frântură din Biblie Care ne învață să răsplătim rău cu bine Și astfel îmi acopăr goliciunea mișeliei cu zdrențe vechi Furate de prin cărțile sfinte și par un înger Când mai degrabă îl întruchipez pe diavol Dar tăcere, iată oamenii mei. E, lord. Buni lord. Eh, și vrednicii mei prieteni, sunteți gata? Gata, nu! Așa vă vreau. Îmi plac oamenii hotărâți. De deci ce aveți trebuință? Ne trebuie o hârtie, o împuternicire grație căria să putem pătrunde în turn. Am pregătit hârtia. Da, așa. E cu parafe și sigili. Da. Veți intra în turn ca la voi acasă. Da. da. Fiți, rog, vă uți la înfătuire și nu-i ascultați voi cărilile. Fiți fără grișe, merțime? Clarence e meșter la vorbă mm -hmm. și David da ascultare s-ar putea să vă înduioșeze. Lăsați pe noi. Iar după ce veți mântui treaba, veniți din nou la mine. Ați înțeles? Da, la! Lot. Lot. La lucru? Întemnițat în turn, Clarence, fratele regelui Eduard și a lui Richard Gloucester, n-a putut închide ochii toată noaptea. Văzându-l atât de palid și slăbit, Brankenberry, directorul închisorii, îl întreabă. De ce înălțimea voastră este astăzi atât de apătută?” ah, am petrecut o noapte grea, plină de visuri înspăimântătoare. Bătrânul îmi Mă cu Marele Fluviu și atunci intrai în ținutul nopții celei fără de sfârșit. Aici sufletul meu rătăcitor îl întâlni pe Warwick, socul meu, cărui jurasem jurase credință și pe care l-am trădat, Ucigându-i copilul în băteria de la Terexbury. Și Warwick, Zărindu-mă strigă, ce cu cuvenite de sperjurilor pregătește ținutul ăsta întunecat fățarnicului Clarence și se topi. Apoi se-i vii o umbră ce semăna cu înger, Cu pletele strălucitoare înmuiate în sânge. Și el striga, a susit care m-a în câmpia de la Terexbury. furilor lor, năpustiți-vă asupra și ținuiți-l fără mine. La cuvintele lui, o droaie de iasme strâmbe mă încercuie rățipându în urechi atât de ascuțit, că de larma lor m-am deșteptat tremurând. Și multe vreme după aceea nu veni să cred că n-aș fi tot în O, oh, Brankenberry Toate astea le-am săvârșit de dragul lui Eduard Să-l ajut să dobândească coroana Și iată astăzi cum mă răsplătiște Te rog, te rog bunului pasnic Stai cu mine mi-e capul ca de plumb și-aș vrea să dorm puțin. Unde ai pătruns în turn? Arată-i gârtia și ține-ți clanța. Păftiți, Excelență. Cum? Ordin să las pe Clarence în paza voastră? Ciudat. E, dar ordinile nu se discută. Iată cheile. Ducele obosit doarme acolo pe scaunul acela. Te vin doriți, Cine? Cine ești tu? Un om ca și tine. Nu poți fi ca mine. Eu sunt de neam regis. Nu tu, nu ești ca noi. Nu suntem oameni de isprav. Glasul ți-a aspru, dar privirea ta e blândă. Pentru că glasul e al regelui, iar privirea e a Cine? Cine-i va aici? Și pentru. pentru ce ați venit? Pentru ah! Vreți să mă omorezi? cam, așa, cam no. așa ceva. Dar cu ce v-am greșit? V-am greșit cu ceva, prieten. Nu ne greșim o ci regele. Regele cel mare, regele tuturor regilor, a poruncit în tablele sale să nu ucizi. Vreți voi să călcați cuvântul lui Divin și să-l urmați pe unui muritor? Luați seama! Dumnezeu ține în mâna lui trăznetul pe care lasă să cadă asupra celor cei desocotesc poruncile. Urgia Domnului no. cade acum asupra capului tău, no. căci ești și sperjuri no. și Nu, no. Ai jurat să rupți pentru casa de Lancaster. Și trădând no. în fața lui Dumnezeu chiar ți-ai călcat jurământul și-ai sfârteca cu sabia drupul fiului stăpânului no. tău. Nu! Crezi că reînspăimânți pe noi cu legea Domnului? Legea pe care tu încă no. nu De dragul fratelui meu, Eduard, am făptuit ce am făptuit, prieten, tot de dragul lui, vom faptui și noi no. ce avem de no. no! De sunteți plătiți pentru asta. Duceți-vă la fratele meu, gloster, Cruțați mi viața, vă implor și el vă va răsplăti înzecit ca Eduard. Te înșele amarnic. Gloster te urăște. No, nu, nu-l ponegriți. Cel care ne-a trimis aici să te ucidă. Nu este adevărat, nu este adevărat că cier m-a strâns în brațe și a jurat printre suspire că se va strădui din răsputer să mă scape. Și nu se ține oare de cuvânt când te scapă din robia pământului, no. ajutându-te no. să guși bucurii necerului. No. Împacă-te cu Dumnezeu, no. minort, că-și no. te-a sunat ceasul. Teme-te de mânia Domnului! Și de ridicăm mâna supra noi! Recum zici! A! Ajută-mă să-l iau în cărcă. Așa. Așa. acum, -căr să-l carne. faptă. Ne să săvârșit și cât ai clipit din ochi. aș vrea să-mi pot spăla mâinile ca pilat de acest cumplit omor. E, dar ce cu tine, pe unde să gânduri, e de nu vii să me ajuți? Să ști că ducile, are să afle că ești un om de nimic. Aș fi vrut să afle mai degrabă că i-am cruțat fratele. Ia tu banii și spune că pe mine tare mă mustră cu pe mine nu. Așa cum s-a ascuns stârvul undeva în vreo groapă până ce ducile va porunci să le mormânteze. Iar după ce ne-ai luat bănișorii, o șterg de aici, și toate astea or să iasă o dată la iveală. De aceea nu vreau să mai rămân prin meleagurile acestea. <fie> Simțindu-și sfârșitul aproape, regele Edward a chemat la palat pe toți marii seniori. Deși pe pragul morții, el pare totuși împăcat. Crede că a adus pacea în familia lui atât de bântuită de vanități și ambiții, mai ales că la rugămintea reginei a poruncit eliberarea din turn a fratelui său Clarence. Adunați lângă patul său, seniorii îi ascultă cuvântul. Sunt mulțumit că mi-am întrebuințat cu folos ziua de astăzi. Eu aștept în fiecare zi ca Domnul să mă cheme în împărăția lui, dar sufletul meu nu se putea liniști dacă nu făceam această pace între voi. Rivers și Hastings, Dați-vă mâna, nu vă mai urâți, ci jurați-vă dragoste unul față de celălalt. Martor mie cerul că nu păstrez ură nimănui, iar mâna pe care o întind pecetluiește dragoste inimii mele. Nici tu, doamnă, și nici tu, Dorset, nici tu, Buckingham, nu sunteți străini de toate astea. Ați uneltit unii împotriva celorlalți. Să-ți fie drag, Doamne, de aici încolo, Lordul Hastings. Să-i dai mâna, să-ți o sărute, iar ceea ce faci acum, fă-o fără șovăire. Jur Hastings, că niciodată nu-mi voi mai aduce aminte de cele ce au fost între noi. Jur pe fericirea mea și alor mei. Dorsa și Hastings, îmbrățișați-vă. Din toată inima, eu la fel. Și acum cetruiești tu, strălucitule Buckingham, această unire, îmbrățișând neamurile soții mele. Dacă vreodată, doamnă, Buckingham vă va urâ și nu-și va păstra neștirbită dragostea față de înălțimea voastră, cu ură să mă pedepsească cel de sus. Îți mulțumesc. Păcat că nu este și fratele meu gloster aici. Pentru că am păcare aceasta să fie între toți și întru toate. Iată că sosește și nobilul duce. Mm. Urez o bună dimineață stăpânilor miei, regelui și regini, iar nobilelor senior o veselă zi. În veselie ne-am petrecut într-adevăr această zi. Schimbând între cei de față vrășmășia în pace și ura în iubire. Binecuvântată trude înălțate stăpâne, De cumva în această nobilă adunare se află cineva care m-ar crede că îi sunt dușman, De cumva, fără să știu sau prins de mânie, am săvârșit vreo faptă care să-i fi făcut un neajuns, Aflați că doresc să mi spășesc păcatul și să mă leg cu acela prin dragoste și prietenie. E moarte pentru mine, viața în vrăjmășie. Încep așadar, prin a cere de la tine doamnă o pace nefățarnică, pe care o voi hrăni cu devotata mea credință. La fel o cer și de la tine nobilul meu Buckingham. De cumva s-a strecurat vreodată neînțelegerea între noi. Și de la tine, Lord Dobsett, și de la tine, Lord Rivers, nu cunosc pe nimeni în toată Inglitera pe care sufletul meu să-l pizbuiască mai mult decât ar putea o face un prunc nou născut. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru blajina mea bunătate. Vom prăznuie ziua aceasta ca pe o zi de sărbătoare. Facă cerul ca vrășmășia să ia sfârșit. Înaltul meu stăpân, rog pe înălțimea ta să ierte pe fratele nostru Clarence. Cum, doamnă? De aceea am venit să vă mărturisesc dragostea mea pentru ca să fiu bajocorit în această regească adunare? Cine nu știe că nobilul Duce e mort. Oh! Cine nu, cine nu știe că e mort? Dar cine știe că e?" Oh, Cum să mă arăt când ordinul fusese revocat?" A murit nefericitul în urma celui din tâi ordin al tău, pe care l-a purtat un mercur într-aripat. Al doilea ordin a fost dus de bună seamă de vreun pristav șchiop, ah. care a ajuns tocmai bine mm -hmm. pe când îl îngropau." Dar pe cine văd venind? Pe lordul salei? Ce caut aici? Îndurare, sire. Nu te pot asculta. Nu mă voi ridica până ce majestatea voastră nu-mi va da ascultare. Ce dorești? Rog pe măria voastră să cruțe viața unui slujitor al meu care a ucis azi prin un gentil om nevrednic al ducelui de Norfolk. Cum? Cu aceleași buze cu care am rostit o sânda de moarte Împotriva fratelui meu, să rostesc astăzi iertarea unui sluci? Sire. Fratele meu n-a omorât pe nimeni, n-a păcătuit decât numai cu gândul. Iar pentru el care dintre voi s-a rugat? Cine mi-a mintit că bietul Clarence ne a scăpat viața? Atunci când sălbatecul Oxford mă-ngenunchease. Au, nu, Clarence, m-a ridicat și mi să trăiești, să fii rege, frate. El, Clarence și nu altul, mă învelea cu mantia lui, Îndurând cu trupul gol frigul și vântul biciitor al nopții. Totuși, cuprins de mânie, am uitat de toate astea. Iar nimeni dintre voi n-a venit să mă trezească, cerându-mi îndurare. Sire! Această fără de lege se va întoarce împotriva mea și a voastră a tuturor. Să rămane